vista Istoria culturii și civilizației, patru roman, de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 519. Michael Scott, se scrie M I C H A L, în paranteză circa 1210-1291 închid paranteza. Gerardo da Cremona, regele Alfonso al 10 El Sabio Toma din Achino, în paranteză 1227-1274, închid paranteza. Duns Scott, în paranteză circa 1265-1308, închid paranteza. William Ockham, se scrie o K a m în paranteză circa 1280-1349, închid paranteza. Arnaldus de Villanova, se scrie V-I-L-L-A-N-O-V-A, în paranteză 1240 1311, închid paranteza. Nicolas Oresme, preceptorul lui Carol Chiuntul, se scrie q u i n t u -l, și alții. Încheiat, notă 2. Arabii au fost marii transmițători, în paranteză, în multe cazuri, chiar salvatori, închid paranteza, a științei antichității pe care au dezvoltat-o timp de cinci secole, precum și creatori originali. Tehnologia cea mai eficientă, europenii au învățat-o din extremul orient, prin intermediul arabilor care au perfecționat-o, adaptând-o la noile condiții. De exemplu, busola a fost folosită în navigație mai întâi de arabi. Praful de pușcă, în paranteză, invenție de asemenea chineză, închid paranteza, a fost utilizată de arabi pentru propulsarea proiectilelor balistice. Vezi, nota 3, fabricarea hârtiei de arabi în Spania în secolul XII. A fost difuzată de aici în restul europei, în paranteză, în Italia, în 1276, închid paranteza, iar prima moară de vânt cunoscută în istorie a fost construită către anul 610 din ordin al califului Omar. Citesc nota 3. Primul tun cunoscut care arunca diulelele sferice de piatră apare în Egiptul Islamic în secolul 12, perfecționându-l otomanii au utilizat tunul la cucerirea Constantinopolului. Încheiat nota 3. În Spania, de unde ultimii arabi au fost expulzați abia la începutul secolului al 17-lea, a avut loc un amestec etnic complex pe baza limbii și culturii arabe, mai mult decât al religiei. În 185 orașul Toledo este cucerit, dar cultura arabă continuă să înflorească aici în secolul următor, sub patronajul însuși al arhiepiscopului Raimundo. În paranteză 1130-1150, închid paranteza, grupul de ghilimele traducători toledani, închid ghilimele, revelează Occidentului scrierile lui Euclid, Ptolemeu, Galenos, Hipocrat, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Al-Batani, Al-Gazali, etc., Grupul era format din erudiți ca italianul Gerardo da Cremona, spanioli Domingo Gundisalvi, Marcos de Toledo, Juan de Sevilla, ca englezii Robert din Chester se scrie kh e s -T -R, Adelard din Bath se scrie b a -T -H, ca germanul Herman se scrie h -E -R m -A -N -N, din Reichenau se scrie r e -I -C -H e n -A -U, sau ca sclavul Hermanus se scrie că e rămâne Us Dalmata. Un alt asemenea centru de colaborare culturală se formează la curtea regelui Castiliei, Alfonso al X-lea El Sabio, în paranteză 1251-1284, paranteza, impulsului căruia îi se datorește popularizarea unor opere ca Varlaam și Ioasaf, Sindbad, Kalila și Dimna, și altele, sau opera escatologică intitulată Cartea Scării, precedent arab al viziunii divinei comedii. Ghilimele, istoria și cultura arabă din Spania, la care au colaborat arabi pur și berberi, descendenți din iberici și vizigoți, precum și evrei, nu este deci un capitol dintre cele mai strălucite ale diasporii arabe, ci un fundament esențial al însăși culturii europene. Închid ghilimele în paranteză fumare Gabrieli închid paranteza. În opera de difuzare a științei și filozofiei arabe sau grecești, în paranteză din traducerile efectuate în limba arabă, închid paranteza, rolul principal l-au avut centrele de traducători din Toledo și Palermo. Primul traducător și unul din renumiții medici ai școlii din Salerno a fost savantul cartaginez de origine arabă, Constantin Africanul, în paranteză secolul XI, închid paranteza, traducător din limba arabă al operelor lui Hipocrat, Galenos și a numeroase alte opere medicale, sau Adelart din Bat, în paranteză activ între anii 1116-1142, închid paranteza, în ale cărui lucrări medicale originale, influența arabă este sensibilă. Dar cel mai prolific traducător din arabă a fost Gerardo da Cremona, în paranteză 1114-1187, închid paranteza, căruia i se datorează versiunile în limba latină a peste 87 de tratate de medicină și astronomie, fizică și mecanică, astrologie și alchimie, matematică și filozofie. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Printre acestea amalgestele lui Ptolemeu, algebra lui al se scrie capa h w a r i z i m i canonul medicinii lui Ibn Sina, astronomia lui Al-Farabi, comentariile lui Al-Nairizi la elementele lui Euclid, operele lui Al-Haitan, în primul rând Optiche, se scrie O-P-T-I-C-A-E, Tezaurus, se scrie t h s a u r u s care i-a influențat și pe Leonardo da Vinci și pe Kepler, se scrie capa e p l r și așa mai departe. Încheiat notă 1. În Europa evului mediu-timpuriu, operele științifice ale antichității în limba greacă, chiar dacă mai existau în bibliotecile unor mănăstiri, zăceau acolo necunoscute și nefolosite. În primul rând, din cauza necunoașterii în Occident a limbii grecești, primele influențe ale științei arabe în general, debitoare celei grecești, apar în Europa în secolul X, în cadrul școlii medicale din Salerno. În Sicilia se traduc din arabă opere fundamentale ca Optica lui Ptolemeu sau Enciclopedia Medicală cu titlul latin Continents al lui Al-Razi, în timp ce Al-Idrisi la Palermo scrie geografia sa, dedicată regelui Normand. Dar mai intens și mai îndelungat a fost acest proces prin Peninsula Iberică. Aici s-a desăvârșit evoluția decisivă pe care urma să se grefeze reînnoirea științei europene. Închid ghilimele. În paranteză Aldo Mieli. Închid paranteza. Spre deosebire de Sicilia, aici lipsa un factor constitutiv, cultura greacă. Aici, fuziunea dintre creștini și arabi se efectua pe o scară mai mare. În fine, aici exista și un al treilea element operant de bază, evreii. Toleranța califilor și ghilimele regilor din... De... Taifas, închid ghilimele, se extindea apoi și asupra savanților creștini veniți din țări îndepărtate și regii creștini din perioada Reconchistei se înconjurau de savanți musulmani și evrei. Vezi notă 1. Citesc note 1. La Toledo, în paranteză recucerit de Alfonso al VI-lea în 1085, închid paranteza, episcopul și marele cancelar al regatului Castiliei, Raimundo, între 1126-1151, cheamă numeroși savanți cărora le comandă traduceri de importante opere științifice arabe. În paranteză, Juan din Sevilla, Domingo Gundisalvo, Robert din Chester, Hermanus Dalmata și alții închid paranteza, încheiat notă 1. Prin acțiunea conjugată a acestor trei factori la marele număr de traduceri din arabă în latină, se adaugă și cele din arabă în ebraică, din ebraică în arabă sau în latină, ori din arabă și ebraică în castiliană. Știința nouă a Occidentului este indisolubil legată de contribuția arabilor. Leonardo Pisano, în paranteză Fibonacci, se scrie f i b o n a -C -C i circa 1170-1240, închid paranteza, marele renovator al matematicii în Occident, este format la această școală operele sale originale, în paranteză Liber Abaci, se scrie A-B-B-A-C-I, Practica Geometrie, se scrie g i o m e t r i a -E, Liber Quadratorum Se scrie Q, U, A, D, R, A, T, O, R, U, M și altele, închid paranteza, sunt alimentate din surse arabe. Impresionanta operă originală, în paranteză de teologie, medicină, psihologie, astrologie, alchimie, închid paranteza a celebrului medic Arnaldus Villanovanus. Se scrie lui în paranteze circa 1235-1311, închid paranteza, traducător din arabă a operelor lui Galenos, Al-Kindi, Ibn Sina, etc. Trădează o profundă influență a științei arabe pe care Arnaldus a propagat-o larg în Occident. Profund impregnat de cultura arabă este Raimundus Lulus, se scrie L-U-L-U-S, -L în paranteză circa 1235-1315, închid paranteza, unul din marile spirite enciclopedice ale Evului Mediu, autor al unui mare număr de opere de teologie, medicină, filozofie, matematică, fizică, alchimie, precum și al unor poeme în catalană. Fondator al unui colegiu pentru studiul limbii arabe, Lulus, și-a scris câteva opere mai întâi în această limbă. În paranteză, Libre del Gentil. Libre de contemplacio, Se scrie cu o n -t -e, m p l a c i o închid paranteza. Dar difuzarea științei și filozofiei arabe, precum și rolul pe care l-au jucat în formarea și dezvoltarea culturii europene, au avut o pondere, cum am menționat, și la locurile respective, care nu poate fi îndeajuns apreciată. Filozofia școlastică medievală, de pildă, este în mare parte de neconceput fără a ține seama de aportul și influența filozofilor arabi. Influența filozofiei arabe asupra celei europene occidentale începe în secolul 12, devine masivă în secolul 13 și continuă în următoarele două secole, în paranteză conform Ibrahim. Macdur, se scrie m a de d u închid paranteza, când ea a dat gândirii filozofice a renașterii un impuls pentru studiul universului. i-a îndreptat atenția spre fenomenele naturale, i a stimulat interesul pentru cercetarea științifică și a pus bazele metodei experimentale. Siger de Brabant, se scrie b r -a -b -a -n -t, este un partizan al lui Averos, Roger Bacon, îl preferă pe Avicena, iar Toma Dinachino combină elemente împrumutate din filozofia a mândurora. Fondatorul școlii franciscane și unul din primii școlastici, Alexander din Hales în paranteză circa 1170-1245, închid paranteza, acceptă și propagă doctrina lui Avicena, la fel ca reprezentantul acestei direcții, Dans Scott, în timp ce școala dominiciană, în frunte cu Toma din Aichino, se declară mai apropiată de averos. Prestigiul și acțiunea filozofiei islamice privesc atât metoda de studiu cât și temele abordate. Arabii au atras atenția în paranteză deși erau mai atașați de Platon și de neoplatonism închit paranteza asupra lui Aristotel, pe care occidentalii l-au receptat în lumina interpretărilor date de Avicena și Averuz. În secolul XIII, activitatea filozofică din cadrul Universităților Occidentului era concentrată aproape exclusiv asupra studierii filozofiei stagiritului și a acestor doi mari exegeți ai săi. În privința temelor tratate de preferință, acestea au fost în principal categoriile aristotelice, eternitatea universului, bazele metafizicii și esența sufletului. Contactele filozofice strânse dintre lumea Occidentului și cea islamică sunt ilustrate de cazul lui Frederic al ii al Siciliei, care obișnuia să adreseze spre dezbatere diferite întrebări filozofilor musulmani din Siria, Egipt și Andaluzia. Sau de cazul lui Dante, care îi plasează pe Avicena și Averoz cu multă admirație alături de Ptolemeu, Hipocrat și Galenos, în paranteză, imare fumic. 4 Roman 142-144 Închid paranteza. Legăturile artistice ale europenilor cu lumea arabo-islamică încep încă din secolul VIII, odată cu schimburile comerciale care includeau și obiecte de artă, în paranteză de fildeș, metal, ceramică, sticlă, covoare și alte închid paranteza. Cu ocazia cruciadelor, occidentalii au cunoscut mai de aproape arta arabă. În peninsula iberică, creștinii refugiați din zonele ocupate de musulmani, în paranteză, Mozarabii, închid paranteza, au difuzat la fel ca musulmanii rămași în regiunile recucerite de creștini, în paranteză, Jares, închid paranteza, stilul arhitecturii și tehnicile artistice în toată Spania, în paranteză, dar influența arabe se regăsesc până și în arhitectura unor biserici din nordul Franței sau în Anglia, închid paranteza. Arhitectura evului mediu occidental a fost sensibil influențată, mai ales în Sicilia și Spania, de tradițiile arhitecturii arabo-musulmane, în paranteză ferestre duble, arce de diferite genuri, creneluri, cupole, arcade sau bolte poligonale și segmentare, suprafețe traforate, decorație policromă cu ceramică emailată, închid paranteza. Arcul, în formă de potcoavă, în paranteză, a apărut mai întâi în 709 în moscheea Omaiaților din Damasc, închid paranteza, a fost mult folosit de arabi, atât pentru posibilitățile sale structurale, cât și decorative. De la ei a trecut în Sicilia, sudul Italiei, Spania și Franța. Arcul trilobat, în paranteză binecunoscut în arhitectura indiană, ghilimele, dar care la arabi apare dintr-un desen pur geometric, bazat pe diviziunea aritmetică, închid ghilimele, ahmad, Facri, închid paranteza, a fost preluat în arhitectura gotică. De asemenea, arcul dantelat, în paranteză, polilobulat, închid paranteza, și arcul ascuțit, în paranteză, originar din Irak, închid paranteza. Arcul orb, frecvent întrebuințat în arhitectura arabo-musulmană și în stilul mudejar, s-a transmis până și arhitecturii engleze, în paranteză, în catedralele din Durham, se scrie de Urhâââmă, 1093 și. Norwich se scrie în u w i k h 1119, închid paranteza. Un alt element provenind din arhitectura arabă, tipul de arc obtuz, a devenit cunoscut în Anglia, în paranteză, unde folosirea lui este prevalentă în secolul 16, închid paranteza, sub numele de ghilimele Arc Tudor, închid ghilimele. Uneori, în arhitectura unor monumente religioase din Franța, apar chiar inscripții ornamentale cu caractere cufice. În paranteză, catedralele din Bordeaux se scrie BURDUE AUX, LePai se scrie LUE, Spațiu PUY și altele, închid paranteza, să mai amintim, în sfârșit, influențele arabo-musulmane în obiectele de artizanat artistic, în paranteză textile, ceramică, obiecte de sticlă, legături de cărți în piele, etc. Închid paranteza. Gilmele, arabii sunt cei care au dat exemplul unei valorificări și al unei analize critice a moștenirii culturale antice. Poate însă că trebuie să vorbim de o adevărată influență directă a arabilor asupra europenilor atunci când luăm în considerare lirica și nuvelistica. Închid ghilimele, în paranteză Norman Daniel, închid paranteza. Într-adevăr, în domeniul literaturii, arabii au fost mediatorii acestui proces de transmisiune în lumea europeană a unui vast material de legende, povestiri și fabule originare din India și Persia. Dante însuși s-a servit în schema, în paranteză și chiar în unele detalii, închid paranteza, divinei comedii de izvoare arabe. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Primul, Cartea Urcării la Cer, în paranteză Kitab al Miraj, închid paranteza, operă populară din secolul IX, descrie experiența mistică a lui Muhammad și viziunile sale asupra Paradisului și Infernului. Legenda arabă, care era cunoscută în Europa în timpul lui Dante, într-o versiune latină și o alta în franceza veche, revelează nenumărate coincidențe și amănunte prezente în Divina Comedie. Încheiat notă 1. Similă este și influența arabo-islamică asupra trubadurilor atât sub raportul tematicii, cât și în crearea celor din forme strofice și rimate ale poeziei romanice, mai ales provensale, în paranteză și prin reflex italiene, de exemplu în laudele lui. Iacopone se scrie j a c o p o n e da -todi", închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Structura tipică este cea a strofei zejelului. După sistemul Rimei, Amic Amic slash, bumic bumic bumic amic slash, câmic câmic câmic amic, etc. Schema aceasta se va regăsi în versurile lui Alfonso El Sabio. În cântecele de dans provensale în Vilancicos se scrie, -i -l, L A N, CICOS, Casteliene și deja la primul Trubadur, gilaume, se scrie gâui L-L A al nouălea, din Achitania, se scrie A-Q-U-I-T-A-N-I-A. Există însă și urmele de lirică veche, spaniolă, în unele poeme arabe scrise în Spania, ca formele numite Jarcas, se scrie J-A-R-C-H-A-S, încheiat notă 1. Poezia provențală, a cărei noutate ghilimele nu constă în tema înseși a iubirii, ci în modul convențional de tratare a temei, închid ghilimele, promovează un cult al femeii, a cărui tradiție literară poate fi găsit în poezia arabă din Spania. Ghilimele. Cea mai importantă trăsătură a acestei noi poezii lirice este apariția unei anumite scheme literare a iubirii platonice, combinate cu o teorie socială și etică despre iubire, teorie care a constituit contribuția distinctivă a arabilor. Închid ghilimele în paranteză gib Se scrie g.i.b.b. Închid paranteza. A doua arie de transmisie a influenței arabe a constituit-o regatul normand din Sicilia. Gilmele, școala siciliană, închid ghilimele, de la curtea lui Frederic Aldoilea, cultiva poezia în limba ghilimele vulgară, închid ghilimele, în italiană, inspirându-se și din poeți arabi, în paranteza, care însă foloseau numai limba arabă clasică, închid paranteza. Romanceroul spaniol păstrează via amintirea prezenței musulmanilor în Spania. Ciclul ghilimele romanțelor maure, închid ghilimele, au probabil la bază în original arab. Kalila. Și Dimna a devenit cunoscută Occidentului prin textul arab datorită versiunii în limba latină a lui Giovanni din Capua, în paranteză Directorium Humane, se scrie H-U-M-A-N-A-E, a e vite se scrie V-I-T-A-E, închid paranteza. Subiectele povestirilor picarești prezintă analogii evidente cu cele ale genului Macamat, se scrie M-A-Q-A-M-A-T. Juan Manuel s-a inspirat în contele Lucanor din opera arabă tradusă sub titlul Liber Filosoforum Moralium și exemplele ar mai putea continua. În sfârșit, semnificativ pentru area vastă și pentru varietatea domeniilor în care s-a exercitat influența arabă în Europa este și reflectarea acestor influențe în fondul lexical al diferitelor științe, vezi notă 2, sau în vocabularul vieții cotidiene, vezi notă 3. Citesc notă 2. Zenit Nadir Azimut Aldebaran Algebra Algoritm Cifră Zero Alchimie Alcaloizi Alcool, Borax Elixir Talc etc. Încheiat notă 2 Citesc notă 3 Alkov, Almanach Amiral Anilină Arsenal Asasin Aval Azur Baldachin Bazar Cablu Cafea Cală Calibru a. Călăfătuii, camfor, caporal, carafă, caravană, catran, caviar, quintal, coton, damasc, fanfară, fes, hazard, iasomie, intarsia, lapis lazuli, lămâie, lăută, mască, magazin, materasă, meschin, mosc, muselină, papagal, perțiane, razie, sarazin, sirop, sofa, șah, șal, șerbet, Lafta, talisman, tambur, tarif, turban, turcoază, zahăr și altele, încheiat notă 3. În România În țara noastră, primele date despre cultura și civilizația arabă apar la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului XVIII, datorită operelor lui Dimitrie Cantemir, în paranteză, istoria Imperiului Otoman, sistemul religiei Mahomedane, etc., închid paranteza. Dar, ghilimele, cea mai veche școală cranică pe teritoriul României, a fost înființată la Babadag în anul 1484. Din porunca sultanului Bayazid se scrie B-A-Y-A-Z-I-D al doilea, închid Gilimele, în paranteză g mare punct Grigore, închid paranteza. Se pare că limba arabă o cunoștea și mitropolitul Antim Ivirianul care, în primii ani ai secolului XVIII, tipărise la București cărții de cult în această limbă pentru arabii creștini din Siria, cu caractere gravate de el însuși. Este foarte probabil ca și marele erudit Nicolae Milescu să fi cunoscut araba, limbă care se crede că ar fi fost predată și la Academia Domnească din Iași. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru aceste date și următoarele, conform în principal Mircea Angelescu în paranteză Romano-Arabica, unu roman, doi roman, vâmic mic punct bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Samuel Micu și Iănăchiță Văcărescu fac ample incursiuni în operele lor, în paranteza rămase în manuscris, închid paranteza, și în perioada începuturilor islamismului, primul în chronologia împăraților turcești, al doilea în istoria atotputernicilor împărați otomani. În 1829, curierul românesc publică o serie de articole intitulată Literatura Arabă. Informații despre lumea arabă apar acum în aproape toate revistele timpului. Primul specialist român în limba și literatura arabă, autor al unor studii asupra poeziei arabe, a fost Timotei Cipariu, care a colecționat și numeroase opere ale unor scritori arabi. Cipariu studiază coranul, cu atenție, făcând și multe adnotări pe exemplarele pe care le poseda. Un alt arabist român din prima jumătate a secolului 19 a fost capitanul câmare punct, Oltel Nicianu, posesor și al unei interesante biblioteci de orientalistică. Vasile Alexandrii, care cu ocazia călătoriei sale în Maroc își întocmise un mic vocabular român-arab de vreo 200 de cuvinte, a tradus în românește două poeme arabe. Mihail Cogălnicianu, membru al Ilustrei, Societe se scrie s-o-c-i-e cu accent ascuțit, t-e cu accent ascuțit, oriental se scrie or-e-n-t-a-l-e de frans, se scrie d-e, spațiu R a n c e în notele sale de călătorie în Spania, în paranteză 1864, închid paranteza, arăta a fi informat asupra istoriei, civilizației, științei, filozofiei și literaturii arabe. Mihai Eminescu îl evocă pe Harun al-Rashid într-un poem neterminat păstrat în manuscris. Constantin Negruții, se scrie Nuie z i, în paranteză în 1844, închit paranteza, și Bogdan Petricei cu H.D.U. în paranteză în 1865, închit paranteza, au tradus fragmente din jurnalul de călătorie în țările românești al patriarhului Macarie din Anatolia, vezi nota 2, dar prima traducere direct din originalul. Arab al acestui jurnal, publicat în 1908, aparține orientalistului Gheorghe Popescu Ciocanel care în anul următor își publică și conferința despre Muhammad și opera sa. Citesc notă 2. Stimulați de interesul lui Bogdan Petricei cu hd pentru orientalistică, o serie de intelectuali, în paranteză t punct aguleti se scrie A-G-U-L-E-T-I, -t i mare punct i mare punct popescu g -mare popescu ciocănel și alții închid paranteza, au făcut serioase studii de arabistică la Paris și Berlin. Încheiat notă 2. O ediție critică a textului arab al jurnalului, însoțită de o traducere în limba franceză, este publicată la Paris, în paranteză 1927, de Vasile Radu, profesor la Universitatea din Chișinău. Cu câțiva ani mai înainte, în paranteză 1912, închid paranteza, apăruse la cernăuți traducerea integrală din limba arabă, o traducere cu totul remarcabilă, valabilă și azi a Coranului, precedată de un amplu și bine informat studiu introductiv datorită profesorului universitar Silvestru Octavian Isopescu. Cărți populare, dintre cele mai larg difuzate, provenind prin filieră bizantină, din versiuni arabe, ghilimele, împrumută ceva din atmosfera, din tradițiile istorice și culturale ale acestui popor, închid ghilimele, slash, arab, numic punct, omare punct, o mare punct, d mare punct, slash, în paranteză, mă mare punct, angelescu, închid paranteza. Acesta este și cazul Sindipei, cunoscută și subtitlul Istoria celor șapte viziri, tradusă în secolul 17, în paranteză, cel mai vechi manuscris păstrat, o copie a altuia mai vechi, datează din 1703, închid paranteza. În fine, 1001 și de nopți a cunoscut o foarte largă circulație și la noi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Prima versiune românească, consemnată a unor povestiri din 1001 și de nopți, în paranteză traduse după un intermediar grecesc, închid paranteza, datează din 1782. În paranteză, arabicesc. Mitologicon. Mmicsmic. 254 foi, închit paranteza. A doua traducere între trei volume și după același intermediar, terminată în 1783 la mănăstirea Hurez, conține 67 de povestii.